Bismillah, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi thumma emma ba'd. Mi smo kod našeg devetog predavanja i svo vrijeme ovo govorimo o tome kako treba onaj koji hoće da uči Kur'an da se ponaša prilikom učenja Kur'ana. I u tom kontekstu mi nastavljamo dalje. sa smo došli do konkretnog učenja Kur'ana i osnovne smjernice koje se vezuju za te stvari. Znači, pričat danas ono što je bitno, prije nego što počneš i da kažeš auzu billahi minash-şeytanir-racim ima određene stvari koje je potrebno da čovjek ispuni prije toga pa da onda kaže auzu billahi minash-şeytanir-racim znači napomena da je farz ili vaajib kako god kodole me to karakteriše da je obaveza svakom muslimanu da nauči Korana na pamet onoliko koliko mu treba za njegov namaz. Pa prvenstveno, znači nema namaze bez Fatihe, mora da nauči Fatihu na pamet. A Fatihu na moraš naučiti ne onako od nane. Pa znači ti učiš po svom nekakvom teđuidu koji još nije zapisan, nego ima ulema kako objasnila, da se uči, da se ne mijeniju riječi, da se negutaju vokali, da se ne izgovaraju pogrešna slova, da se ne prve te štidi tamo gdje i nema i itd. Znači, da naučiš fatihu, to ti je obavez. Majka mu, stara, žiklanjaš toliko godina, a ne znaš fatihu još da, da proučiš, onda, onda treba da se zapitaš koliko ti to stvarno vjeriš u Allaha kad si toliko nemaran, da ne možeš fatihu, da potrudiš se da naučiš ispravno da proučiš, bez grešaka, dobro. I onda ima ulema koja kaže da isto obaveza da se nakon fatihe mora još nešto proučiti. I ta ulema koja smatra obavezom još da se to mora nešto proučiti i to je isto tako nakon toga ti postaje fars da naučiš kako bi mogao da klanjač namaz. Jer postoji pravilo u sunu fikhu da sve ono što je, sve ono što je ne može da se izvrši A, bez ispunjenja i ono samo postaje vađivom. Znači, ako hoćeš da izvršiš neki f, neku obavezu, a ne možeš da je izvršiš bez dotične neke stvari, onda i ona postaje obavezna. Tako je ovdje. Znači, mora da, da učiš, jer ti je to obaveza da bi mogao da, da klanjaš namaz. E sad, ono koji ne mogu da, za, da zapamte, to su izvzeteci, ali mi još nismo naišli na takve na takve ljude. Nažalost. A mimo toga, a mimo toga znači kad ispuniš farz, pa nakon toga onda ti je mustahab, jer ti imaš se približavaš uzvišenom Allahu i to ti nije onda više farz, već ti je mustahab, lijepo, dobro, poželjno i pohvalno i tako dalje, da što više učiš, jer ti sam sebi praviš mjesto u džennetu pa gdje hoćeš. U današnjoj terminologiji to bi mogla nekako predstaviti Uh, u eurima i u lajkovima. Znači, pretvoriš sevap u eure, pa vidiš koliko je to. 300 sevapa, kažeš 300 eura, zaradim za po minute. Ili za po minute 300 lajkova. Odmah vidiš kolika je motivacija drugačija. <clears throat> Zato, na početku... <clears throat> Prije samog učenja Kur'ana svaki musliman treba da radi na svojoj iskrenosti, da to njegovo učenje bude radi uzvišenog Allaha. Nema nikakvog drugog interesa u tome nego samo da se približi svome uzvišenom gospodaru. I zamisli ono dijelo s kojim se približava Allahu da mu postane ono s čime se udaljava od Allaha. Ne smije nikako sebi to da dozvoli, nego da se trudi da to bude iskreno. Nije lahko, ali uvijek će se truditi. Zatim, da onaj koju uči radi Allaha, znajte da se to vidi. To se vidi. Čak, čak i ako ne znamo u srce, ima naznaka, vidi se da taj čovjek uči radi Allaha. Jer na njegovom licu se manifestuje drugačije. Na njegovim položajima, ruku, nogu i ostalo, sve pokazuje se drugačije kao munafik munafik kada ustane na namaz kaže ulišna Allah uh, za munafike koji ustane na namaz da klanjaju wa idha qamu ila salati qamu kusala u kada ustano da na klanju namaz ustanu na lijeno da ga jedna znači ono nekako ono preko volje juraunan nas radi ljudi da bi ga drugi vidjeli wa la yadkorunallaha illa qalila a ne spominje allaha osim nešto malo Hoće reći Inšanlam, Mašanla, Allah i tako nešto. Nekako, skroz malo. I to se primijeti. Od, zašto se to primijeti? Zato što ona snaga koju ti imaš u srcu, ta imanska snaga, ne pokreće tvoje tijelo kako treba. I to se da primijetiti. Jeste. Zato učač, zato učač mora da razlikuje adet od ibadeta. Adet je znači običaj neka tvoje navika nešto što se obnavljaš često a ibadet je ono s čime se približuješ Allahu. pa nemoj da ti sve bude adet nego gledaj da ti sve bude ibadet sve se ispravnim mjetom kad radiš imaš imaš nagradu za to učač se mora prema Koranu odnositi sa poštivanjem jeste jer treba da bude svjestan da je to govor gospodara svih svjetova uzvišenog Allaha. I onda, ako on ne vidi Allaha, Allah njega vidi. I kaže, zamisli uzvišenog, on uči Kur'an, govor sve moguće gospodara i onako se ono ponaša kod da gleda strip Tarzan, blekstina i šta ja znam, tako te nešto. Nego mora da shvatiš da, da je stvar ozbiljna, a to će biti, znajte, samo onda kad je iman kako treba. Kad je iman kako treba Jer to je pravi problem. Čovjek koji ne poštuje, koji ne sjedi kako treba, on u suštini ima problem sa imanom. Jer njegov iman ne reflektuje, ne reflektuje dovoljno snage da on bude od oni koji poštuju uzvišenog Allaha. To jeste nije dovoljno ubijeđen. On nije stvarno ubijeđen da je to govor uzvišenog Allaha. Da je to govor gospodara, zemlje i nebesa i svega onog ostalog. Kad bude čovjek ubijeđen da je to govor uzvišnog Allaha, onda ćeš vidjeti da sjedi i da, da je miran i da je pažljiv, a ne ovaj, ko da sjedi na kapim užarenim kamenčićima. I onda malo se pomeri, te ovo, te ono, sve mu živo na Dunjaluku, bitno memu mu Kur'an, prouči par puta i onda, hajmo dalje, nastavi sa onim svojim, svojim ovaj uznamiravanjem. Jeste, pa... To kad vidiš da se ružno ponaša, znaj da mu je to ono što je zasađeno u srcu urodilo plodom. To je znači gorki plod njegove slabosti imana. Zato ovaj ljudi kad su nemarni, šta rade? Zanemaruju u grupama kad uče Kur'an. Dolazi iz svega do glasnog smijanja. Dolazi do halačuke. Dolazi znači do prebacivanja, omalovažavanja, ismijavanja, pocijenjivanja, a, nepoštivanja, a da ne govorim pričanje i tako dalje. Znači, kad je nešto neophodno da se kaže, kaže se, a kad, a kad se uči, onda se uči. Ibn Omer radijallahu anhu, kako bližim lježim Ebi Dawud, kaže, kad bi učio Kur'an, ne bi ništa govorio dok ne završi ono što je naumio proučiti. I obilježi imam Bukhari sunsahiju pod tefsirom ajtenisa u kumahartanudaku. Znači, Ibn Omer, a on je ashab koji se najviše držao sunnata Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kad dođe da uči Kur'an, nema tada ni Viber, ni Whatsapp, ni, ni ovo, ni ovo, ništa nebu. On se posveti da uči Kur'an. Mi smo stavili dva sata da ode minimalno vrijeme, ali ja vidim da to nije ispravno, da to smo tu pogriješili nego treba da bude onoliko koliko naučiš. Kad naučiš onda ideš. Pa ako je sat vremena, ideš za sat vremena. Ako je pet sat, ideš nakon pet sati. Jer neki gledaju samo da je prođe dva sata. Znači kao zatvorenici u zatvoru gleda da mu prođe dva sata, to jeste da mu prođe zatvorska kazna, i onda on izleti navrat na nos. Je, je li to stvarno dijelo onoga koji je došao radi Allaha da uči? Nije. Nije. Ta je došao da je osluži zatvorsku kaznu jer je poslan ovdje da, da to odrubuje. Tako da mora se izbjegavanje mora se izbjegavati pri učenju Kur'ana da čovjek bude zaokupiran nečim mimo Kur'ana. Isto tako znači ne smije da da mlatara rukama. Da, i često se desi ovaj to julema spomni znači Ti učiš govor uzvišenog Allaha, tebi se govor, tebi se uzvišenog gospodar obraća kaže ja i johalldina amenu, ovi koji vjerujete. Ova i ti onaj zagledao se u sijalicu. Ti se zagledao u radiator. Ti se zagledao u vrata. Onaj zagledao ovam, onaj i i prođe vremena. I nikad u životu nisi vidio interesantniju sijalicu do tada dok učiš Kur'an. To su te stvari, mislim, to to ne može se reći desi se samo ovde, to se dešava kroz cijeli islamski svijet. A da si se ti, željen svoga gospodara, bio bi željen i učenja, učenja Kur'ana. I zato treba da se izbjega ono sve što zaokuplja pažnju i da koncentriše osobu. Od toga je znači mobiteljiv prvenstveno, to da danas, iako to Allahu oblagodati, na tome se treba Allahu zahvaliti, ali dosta to čovjeka umeta u funkcionisanju njegovog uh, normalnog života i time ga umeta u njegovim ibadetima. Uh, treba da se ispravno to koristi. Kad dođeš ovde kažeš onima koji su uh, odgovorni za tebe, ja ću tada i tad da izađem i na kraju ti si došao, iskoristi ono svoje vrijeme, jer ne znaš hoćeš imati drugu priliku, a i ne znaš hoće li biti ovoga dugo. Allah najbolje zna. Čovjek ako ne zna nešto da cijeni, Allah mu to uskrati, to mu da, uh, kao kaznu da. Imao si, nisi htio, evo ti, sad ono što si htio. Jer Allah tebi nudi, ti nećeš... Šta to znači? Pa daćemo onome ko hoće. I onda ćeš vidjeti u Afriku, odeš u jednu tamo zabit, nose flaše kao papuče, ali ovaj uči Kur'an dano danonoćno. I može da prouči četir džuza, četir džuza bez ponavljanja. Znači odjednom bez greške. Zašto svaki dan s Kur'anom? I kada uđeš u njihova mjesta, oni dano danonoćno uče Kur'an kao, da kao da su ušao u košnicu gdje zuje pčele. A kod nas... Ima sve živo, ima sve živo. I mobitela ima, znači, nemaju ni, ni biznismeni ovdje, tak kakve mi djece mobitela. Ali kad vidiš kako to se ponaša, kako je to razmaženo i kako to Allahu zahvaljuje, fala Allahu što smo ikako muslimani. Vjerujte, hvala Allahu što smo ikako muslimani, jer ma je fa'alullahu bi'adhabikum in šekartu mu'amendu. Allah vas neće kazne, kod budete zahvalni i budete vjerovalni. A Allah je onaj koji je puno zahvalan i koji ih sve zna. To znači, ovaj, ako nisi zahvalan, pa očekuj, očekuj konsekvencu te svoje nezahvalnost. Jer Allah uzviša nije obračuno se i sa onima ranije koji su bili nezahvalni. Nema, znači, drvo će, neće, grana, drvac će se osjeći, riba biti uhvaćena, zejec biti uhvaćen kao od lovca, Onda kada prestane se vikrom uzvišnog Allaha, kuspojni Abdullah ibn Abbas. Tako ime, moramo Allahu biti zahvali, a prvenstvo se togleda u našim dijelima. A kućeš veću zahvalnost nego na čemu? Nego na Koranu. Mi često kad učimo za Ramazan, šehru Ramadan, mjesec Ramazan, el unzile fihi il-Koran, u kojem je objavljen Koran. Ali svrha Ramazana je leallekum teškurum da biste bili zahvalni. A prva blagodata Ramazana je Kur'an. Znači, da biste bili zahvalni na Kur'anu. I ti onda dođeš ono svejednost. Znači, kod vas dobio neki papir tamo iz 60-ih godina, nešto, ne, nešto što je davno dotrelo i tako dalje, moraš i odmah da radiš na sebi da se tako nikad ne ponašaš. Jer, jer može uzvišeni Allah dati da ti se kasnije malo pomalo udaljiš od Kur'ana zbog tog svog lošeg odnosa, odnosa prema, prema Kur'anu. A zato šta smo naučili? Mora se iskreno radi Allaha učiti. Mora se poštivati Allahov govor. I prije, znači nego što počne da se uči Kur'an, mustahab ili lijepo je da se prije učenja O peru zubi. Jeste. Znači, nije to ovaj dođeš ko kauboj, uletiš, otvoriš vrata i, i počneš i hajmo dalje. Ne nego, fino, ima znači, procedura, protokol, kako ćeš ti da učiš Allahov govor. Znači, imaš mi svak i onda očistiš mi svaku. Ako se tu zubi čisti i nema neugodnog mirisa, očistiš mi svaku. I to je, to je sunnet, vidjet ćemo, znači, ovaj, kako se to spominje. A znajte da u Evropi tek 1857. godine, to skoro 160 godina, tek tada su koristili ovo danas na što liči na, na četku za zube. Do tada, znate kako su prali zube? Uzmu krpu i otaru. Uzmu čačkalicu. Bila higijena samo tako strašna i kod bogatih i kod romašnih ljudi. Čak je bila izreka, pogledajte, izreka je bila, nemoje prosuti vodu i dijete za sati. Sa Mi to ne razumijemo, ali to ima kontekst svoj. Znači imaju banju, bogataštvo su imali od a, bronze, a ovi siromasi od drveta, i onda se kupaju svi u jednoj vodi. I prvo ko počne, stari babo, pa mama, pa stariji brat, pa, a tad je bilo djece je baš ono pofino, i onda na kraju naj, najmanje ostane. Jo vi zaborave na njega i zato što govo, znači to je bila savjet nemoj da prospeješ vodu i dijete sanih. Znaci uzmeš kad on ostaje prosper, zaboraviš da imaju onaj manji kokva prljav, ne diš ni onda je unutra. Jeste. Znaci to to je onda dentalna higijena, je isto bilo strašno. A 1000 i nešto godina unazad među muslimanima pogledajte savjeta da sjedeš i da očistiš zube prije učenja Kur'ana. Pa oni kad su otišli da ratuju protiv muslimana, ovi križari, krstaši, kako good, ovaj kad su otišli, onda su jel da muslimani imaju sapun? Pa znajte da su oni donijeli to od muslimana ovdje, da se koristi sapun. I zato mi kažemo sapun, to jeste safun, ovaj arapska riječ. I onda su naušli da se oči se da fino mirišu i tako dalje a da su ovaj kupal, su u nome u se kupal. I mi moramo da budemo ponosni sa ovom našom vjerom, jer ova te vjera uči onome što ovi ljudi nisu dugo saznali i ima stvari, još nisu saznali, a naša nas svjera naučila, to će vidjeti ljudi tek koji, koji dođu nakon nas. Zato je ispravno, ako nemaš mislak, da koristiš bilo kakav štapić. Od Ot, prilike veličine hemijske olovke uzmeš, i sjećeš i očistiš zube ako nemaš. Mi danas nemamo tih stvari, ali eto, ulema o tome govorila, pa da ja spomenem, znači, ukoliko nije štetno, nije otrovno, zatim, ako, znači, nije dostupno ni svak. Isto tako, ove moderne četke za zube, ona su isto korisne, nema smetjeni njih da se, da se one koriste. Što se tiče paste za zube, koristite, ali nemojte koristiti ona koja ima fluoridu jer florid je toksin koji je štetan za, za čovjek u cijelo tijelo, prvenstveno za zube, za mozak, za nerve i tako dalje. Znači, ima čak jedna doza toksina florida koja može da ubije manje dijete. Jeste, a to se danas često, stavlja, često se stavlja u paste. Znači, gledajte da ne... Pa čak ima i oni paste za zube, piše tamo sivak, a, pasta za zube, to je misvak, ona, od, misvak, varak drveta, ali sa fluoridom nemojte kupovati bolje kupite onu bez bez fluorida. Dobro. Što se tiče misvaka, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi Aisha radijallahu anha, kaže poslanik es-siwaku matharatun Misvak čisti, mis čisti usta, umradatun lir-rab i čini uzvišenog gospodara zadovoljnim. Allah btim bima za, biva zadovoljan znači naša dentalna higijena ne može biti samo čisto puku, ono čišćenje već ono je i čime se približavaš Allahu postaviš nijete radi Allaha i, i ti se približavaš Allahu time što čistiš čistiš svoje svoje zube je ovo bilo imam Buhari sun sahih imam Ahmed en-Nesai i, i vjerodostojno dobro imam en-Nevi spomenuo je da su se islamski učenjaci složili da je korištenje mi svaka sunnet I nešto što se preporučuje. Čak neki islamski učenjaci kao što je bio Isak ibn Rahavaj smatruo da to obavezno. Možete zamisliti koliko ta naša a, vjera nas i naši učenjaci preporučuju da čistimo svoje zube i koliko se pazi na dentalnu higijenu. A na zapadu se je smatralo, ako se okupaš, da ćeš se razboljeti. I da, da voda ulazi kroz pore na koži, da, da ovaj onda štetine organe i da ćeš se razboljeti može dovesti i do smrti. pajčak i, i crkva zabranjivala kupanje. Jedno vrijeme je dozvola, a onda je kasnije bilo i vrijeme kad su zabranjivali. Dobro. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Laula an ala ummati. Boye čis'e da ne otežam su ummetu, umetu la amartuhum biswak naredio bim da koriste miswak inda kulli salati. Kod svakog namaza bim naredio da koriste misvak. I uve hadis kod imama Muslima, a kod imama Buharije ima dodatak gdje kaže se inde kulli wudu'in. Nači kod svakog abdesta Da samo nije otaženje, otažanje, umetu naredio bi, znači kada uđeš da klanjaš abdest ili da uzmeš, ova, klanjaš namaz i da uzmeš abdest, morao bi koristiti mi svakom. Dobro. I onda, kad se čiste zubi mi svakom, ovo je jako bitno, osnovne stvari i mi često kod osnovnih stvari najviše napravimo grešaka i tada onda koristimo svoju nekakvu analogiju koja često zna da bude krnjava. Kaže Ulema, kad se čiste zubi, onda počne se s koje strane? desne strane sa njetom da se sledi praksa Muhameda sallallahu alejhi ve sellem to jest sunnet Allahu ekb samik so. I ako ti usta prljava, onda koju ruku, kojom rukom čistiš, uzmeš lijevu ruku i čistiš. A ako ti usta čista, pa hoćeš samo radi sevapa zato što si ušao u džamiju, no da uzmeš desnom rukom i očistiš i očistiš zuba. Yes. I kaže neka ulema kad, kad ovaj Čak i spomnju dovu kad čistiš zube da kažeš Allahuma barikli li fihi, ja arhamar rahimi, Allahumove blagoslovime, u ovome mi svaku, oti koji se od milostivijih najmilostiviji. Što se tiče kad treba čovjek da čisti zube, ovo je jako bitno. Djeci treba govoriti, ali, ali treba i nama da, da znamo, jer, jer često se to propusti znači, u svim vaktovima i toku dana i toku noći, zbog općenitih riječi Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, esi wakum altharotunilfam, znači da je mi svak čisti, čisti usta, a, a u tome je zadovoljstvo gospodara, jeste, i u je spome, spomenula par slučajeva, kod abdesta i kod namaza, jeste, znači to je, ko što smo malo prispomen. Zatim, pogledajte ovo, Ovo, ovo niste je čuli. Ja mislim da niste. Ili jeste. Es ču? Nis. A inde do Kod ulazka u kuću. Znači ne selam i prije nego što se sastaneš sa svojom porodicom i sjedeš, ti ovaj uzmeš misvak, očistiš usta. Odnosno, četku za zube, ako nemaš misvak, i očistiš. Pogledajte kolika preciznost Ako i kaže Aisha radijallahu anha kad je bilo upitano s čim bi počeo poslanik prvo kad bi ušao u kuću. Šta bi bi radio kad prvo ušao u kuću? Pa ona kaže Kad bi ušao u kuću prvo s čim bi počeo to je mislak. Znači prvo bi očistio ust. Zašto da ne ezijeti nekoga? Koliko je pazio poslanik sallallahu aleyhi vasallam da nekoga ne ezijeti? Pa čak to bilo mirisom. Ili nešto da, da ima ovde da strši ili da visi. I time je pazio. A znam se tek onda kako bi pazio nekoga da ne uvrijedi riječima ili svojim rukama i dijelima. Danas pokušavaju poslaniku da kažu kako on bio ovakav i onakav da ga, da, da ga prikažu u negativnom smislu, ali on je pazio pa čak zada da nekoga ovaj ne je zijeti. To mi danas sva tomo sasvim normalno. Ali ka ti vidiš vremenski kontekst 1400 godina unazad Pa oni nisu imali, znači, koncepcije sa sapuna, kamoli, ovoga ulaska u kuću. Znači, predatira modernog čovjeka. E, to je upravo Allahovo uputa i to je poslanik sallallahu alaihi wa sallam koji nam je postavio parametre koje mi samo možemo da kad vidimo i pokažemo drugima da drugi kažu upravo je tako. Zamisla, uđeš u kuću prije nego što se sjediš sa svojom porodicom ti očistiš da svoju usta da da nekoga ne ezitiš. I to je jedno od prava supruge. Znači jeste obaveza muža kad dođe u kuću da se dotjera svojoj supruzi kao što hoće da se ona njemu dotjera. On dođe sposa radio cijeli dan, još bila kiša, one one one kundure, one radne čizme ukisel, da se on dođe nakvi čarapa, uščuje se po kući, on mora odmah otvarat prozor. U kosimo još ima onaj ima betona na ima ima ovaj, uh, one, one ulja i onoga crnila i tako dalje. I onda, gdje si draga? Pa mislimo, ovo je upravo sunnet Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kaže Abdullah ibn Abbas, ja volim da se uljepšam svojoj ženi kao što volim da se ona meni uljepša. Jeste. I to je primjer I to je primjer koji nam je postavio poslanik sallallahu aleyhi wa sallam. <klim> da bude čisti, prijaten, da ne ezijeti one druge, pogotovo one sa kojima najviše vremena nas provodi. Zatim, kad se probudi na večej, zadam se probudi sallahu, poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, pa bi dobro očistio, očistio svoje svoje zube. Zatim, četvrta stvar kad treba čistiti zube jeste Kada se osjeti neugodan miris, prilikom, prilikom, nakon nekog jela ili gladi ili žeđe i tako dalje. Mora to muslimam da pazi. I onda sam, i, i zadnja stvar koju ću spomenuti, je uh, kada uđeš u džamiju, isto tako, i kad učiš Koran. To su te stvari. Zašto? Jer ti tada to smatraš ozbiljnim, pripremio si se, to je dovoljen znak ozbiljnosti da ti hoćeš taj govor da uzmeš zaozbiljno. Znači, očistio si svoje usta zbog toga što su meleke oko tebe, a meleke uznemirava sve što i ljude uznemirava, a onda isto tako i drugi muslimani su oko tebe a i onda učiš Allahov govor, hoćeš da budeš na najljepšem mogućem nivou. Vi ste vidjeli kad bi nekoga pozao neki uglednik ili presjednik ili dostojanstvenik kako bi kupili najbolja odjela frizure, najbolje napravili, gelovi bi se stavljali, ovaj tu bi svakako bilo i, i one pumpice za osvježivač, daha i tako dalje. Ti učiš govor gospodara, svih gospodara, to jeste vladara i onda, i onda učiš ono jednostavno kao da kao da čitaš SMS poruku i tako dalje. Znači, to je što smo danas htjeli da spomenemo. Molim uzvišnjom Allaha da nam da korist ovome što smo čuli, da pazimo na propise učenja Korana i da budemo oni koji se Allahu približuju, a ne oni na koje se Allah sardi Čezakum la hajna subhanakallahumma wa bihamdike šhedan la ilahi illa antastagfiruke wa atubu ilajke.